творіть, доводьте, спростовуйте. Писав статті, виступав на конференціях. Коли в його оселі з'явилися ці дивовижні істоти дружина і син, він відчував, як нуртують у ньому нові сили і задуми. І не тільки наукові. Думав, Чим потішити свою дівчинку? Чим здивувати сина? Почав працювати над новою книгою з хірургії черевної порожнини. Хотів підсумувати досвід багаторічної праці. Дихання віточки в куточку на канапі вносило у суворість його кабінету затишок і новий зміст. Інколи вона підходила до столу, читала щойно написане, захоплювалася. Як ти чудово пишеш, Валерчику. Мудро, обґрунтовано і водночас просто зрозуміло. І цілувала високе чоловікове чоло. Це ж книга для лікарів, для чого заплутувати колег у словах. Це мені ореолу мудрості не додасть, а справі пошкодить. Наймудріший той, хто вміє написати про найскладніші речі просто. Минув час. Вікторія багато читала, передусім наукової літератури. Не хотілося демонструвати неотство перед колегами. Тепер вона могла не тільки захоплюватися роботами чоловіка, а й дати слушну пораду. Валерчику Минулого тижня я оперувала цікавого хворого. Варто було б описати рідкісний випадок. А до цього розділу я б додала таке. «Вітусю, ти стільки встигла за цей час, стільки знайшла цікавого матеріалу. Знаєш, а чому б мені не зробити тебе співавтором монографії?» Ти ж мені допомагаєш? Серденько, ти про що? Це ж наукова праця, твоя праця. Це не чесно, не гідно? Дівчинко моя, але ж так роблять усі. Кожен працює над статтею чи над книгою один, а як дійде до друку – десять співавторів. І будь певна, що той, хто писав, стоїть останнім. Включають і свата, і брата, і дітей заледве не з дитячого садочка. Та хіба я не бачу? Он у доцента твоєї кафедри, син на третьому курсі вчиться, ледар яких мало, а вже співавтор кількох праць. Віточко, це зрозуміло. Він хоче сина до аспірантури проштовхнути. От і готує матеріал. А тобі, до речі, слід починати друкуватися. Час минає. Валеріане, я вирішила працювати над проблемою анастомозів. Полозов майже усіх таких хворих віддає мені. Маю вже понад двадцять. Кілька останніх операцій зробила по-новому. Ось поглянь. Вона швидко накидала схему. Якщо зробити ось так, можна запобігти звуженню цієї ділянки. І перистальтика не порушуватиметься. Як ти гадаєш? Цікаво, Вікторія Михайлівна, цікаво. І досі так ніхто не пробував.